Rujan je 1979. godine. Državni tajnik Sjedinjenih američkih država Cyrus Wenz sazove konferenciju za novinare. Vence je slovio za tmurnog i odmjerenog čovjeka. U administraciji Johna Kennedyja bio je tajnik kopnene vojske. Predsjednik Lyndon Johnson imenovao ga je za drugog čovjeka Ministarstva obrane. Bio je i drugi čovjek pregovaračkog tima koji je u Parizu trebao pregovarati sa sjevernim vijetnamom o prekidu neprijateljstva u Indokini. Kada je u Bijelu kuću izabran republikanac Richard Nixon, on se vratio odvjetništvu. Za državnog tajnika odabrao ga je Jimmy Carter, demokrat koji je 1977. ušao u Bijelu kuću. Vance je bio tmuran, ali miroljubiv državni tajnik. Inzistirao je na nastavku detanta, radio na novom sporazumu ograničenju strateškog naoružanja. Odigrao je ključnu ulogu u postizanju sporazuma o Camp Davidu između Egipta i Izrela. Ali tog rujna 1979. Vance je bio posebno tmuran. Činilo se da će Jimmy u karteru, kao i njegovim prethodnicima, puno muke zadati otok udaljen samo stotinjak milja od obale Floride. Pred kraj predsjedničkog mandata Dwighta Eisenhowera, Fidel Castro i njegovi revolucionari zbacili su režim fulgencije Batiste i preuzeli vlast na Kubi. Eisenhowera u nasljedniku Bijeloj kući, John Gerald Kennedy, odobrio je nastavak tajne operacije zamišljene u zadnjim mjesecima administracije njegovog prethodnika. Operacija je neslavno propala u zaljevu Svinja na jugozapadnoj obali Kube. Onda je uslijedila kubanska raketna kriza kada je svijet došao na rubnu u rata. U vrijeme predsjednika Richarda Nixona Sovjetski savez je na Kubi napravio bazu za nuklearne podmornice na raketama s nuklearnim bojevim glavama. Kombinacijom tajne diplomacije i vojnih prijetnji Nixon i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger uspjeli su prisiliti Sovjetski savez na povlačenje podmornice. U rujnu 1979. činilo se da će Kuba potaknuti novu krizu među supersilama hladnog rata. U magazinu Time u broju od 17. ruina 1979. u članku pod naslovom Oluja nad Kubom piše Bila je to njegova prva konferencija za novinare u skoro tri mjeseca i tajnik Cyrus Vance izgledao je tmurnije nego obično Samo nekoliko dana prije potvrđeno je i javno objavljeno da je na Kubi stacionirana borbena brigada sovjetske vojske jačine 2000 do 3000 vojnika Ta je objava izazvala ljutitu reakciju u Senatu iako je State Department naglasio da sovjetske snage ne predstavljaju prijetnju za Sjedinjene države, Vence je sada situaciju procijenio puno zlokobnim pojmovima. Ozbiljnim glasom je rekao reporterima, smatramo da je ovo vrlo ozbiljna stvar koja će se odraziti na naše odnose sa Sovjetskim savezom. Prisutnost ovih borbenih postrojbi suprotna je američkoj politici. Neću se zadovoljiti s održavanjem statusa quo. Prisustvo sovjetskih trupa na Kubi nije bila neka novost. Oni su tamo bili od početka 60. godina. Na Kubi nije smjelo biti sovjetskog napadačkog oružja. Ali prisustvo brigade bilo je veliki problem za predsjednika kartara. Njega je dio javnosti političara doživljavao kao mekog i popustljivog prema Sovjetskom savezu. Pred dijelom senatora bila je naporna izborna kampanja. Nitko nije htio ispasti mekanu vanjskoj politici. Republikanci i konzervativni demokrati govorili su, a rekli smo vam, tant sa Sovjetima nije rješenje. Kartru i njegovoj administraciji bilo je pak stalo do sklapanja Salta 2, novog sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja. Ako se dopusti boravak sovjetske brigade na Kubi i potpiše sporazum o razoružanju, sjedinjene američke države ispašće popustljive. Sporazum neće proći u kongresu. A kako maknuti brigadu s Kube, a da sovjetski savez ne ispadne poražen? Da stvar za sjedinjene države bude teža, sovjetski savez uopće nije reagirao na izjave Sajrusa Vancea i predsjednika Kartera. Veloposlanik u Washingtonu Anatolij Dobrinjin bio je na odmoru i nije ga namjeravao prekinuti zbog te krize. Sovjetske novine ignorirale su krizu, a Kubanski dužnosnik ministarstva vanjskih poslova tu je krizu prokomentirao riječima. Amerikanci svugdje vide Ruse. Postojao je razlog zašto su sovjeti i kubanci bili tako nezainteresirani za tu krizu. Za sovjete nju su stvorili amerikanci za domaću upotrebu. Oni se sami iz nje trebaju izvući. Carter i njegova administracija pomirit će se s brigadom na Kubu. Kubanci su imali pak puno važnija posla tog rujna 1979. U Havani Fidel Castro bio domaćin događaja na kojemu se trebala potvrditi vodeća uloga njegove kube u poslovima trećeg svijeta. Magazin Time u broju od 17. rujna 1979. na naslovnoj stranici ima veliki naslov koji glasi Oluje nad Kubom. U tom broju, pored članka u sovjetskoj brigadi, nalazi se i članak pod naslovom Kastrov pokazni summit. Taj članak počinje ovim riječima. Dok se Washington brinuo o toj sovjetskoj brigadi na Kubi, predsjednik Fidel Castro se prošlog tjedna odao uživanju u ekstravaganciji za podizanje ega. Sunčajući se na tropskom suncu i okiću na barjacima koji su nosili antiimperijalističke i antiameričke parole, Havana je isjavila svečanim ozračjem, dok su predsjednici, premijeri, diktatori i kraljevi iz 92. zemlje stizali u Kubanski glavni grad na otvaranje tjedan dana dugog šestog samita nesvrstanih zemalja. Kao domaćin konferencije Castro se fotografirao s velikim brojem voća trećega svijeta, počevši od jugoslavenskog 87 godina starog vođe Josipa Broza Tita, zadnjeg preživjelog suosnivača pokreta nesvrstanih, do komunističkih sudrugova poput vjetnamskog premijera Pam Van Donga, do tako obskurnih veličina poput butanskog kralja Jime Singje Wangchuka. Castro i njegovi pomoćnici su dobro organizirali dolazak ovih uglednika jednu od nekoliko neskladnih nota odsvirao je orkestar koji je pogreškom odsvirao egipatsku himnu dok je Castro pozdravljao iračkog predsjednika Sadama Husajna. Na Kubi se od 3. do 9. rujna 1979. održao šesti summit ili konferencija nesvrstanih zemalja. Na njemu je Castro namjeravao preuzeti odstup pokreta i tako promijeniti njegovunare. U zadnjoj emisiji u serijalu povijesti nesvrstanih govorit ćemo o tom samitu i o tome kako su nesvrstani prestali biti važni u međunarodnim odnosima. Naš sugovornik je profesor doktor Tvrtko jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prva konferencija pokreta nesvrstanih održana je u rujnu 1961. godine u Beogradu. Za indijskog premijera Džavaharlala Nehrua, jednog od osnivača pokreta, nesvrstanost nije bila samo izbjegavanje priklanjanja jednom od dva bloka u hladnom ratu. Ona je imala i pozitivno značenje. Taj treći blok nesvrstanih trebao je biti snaga koja bi moderirala objest supersila. Tako to nije bilo u praksi. Pokret je od svog snutka u pravilu zapadne akcije puno žešće osuđivao. Akcije istočnog bloka osuđivane su puno blažim i zakučastim jezikom. Ali pokret se nikada nije svrstao uz jedan blok. Castro je na konferenciji u Havani odlučio to ispraviti. Prema Castru, svet je podijeljen u dva tabora. Onaj revolucionarni i onaj kontrarevolucionarni. Nesvrstani bi se trebali svrstati uz revolucionarni tabor. Godine 1978. Egipat, jedan od osnivača pokreta, učinio nešto do tada nezamislivo Skopio je u Camp Davidu mirovni sporazum s državom Izraelom. nesvrstani su u pravilu podržavali arapske zemlje u sukobima s Izraelom. Tu je politiku podržavala i socijalistička federativna Republika Jugoslavije. Na samitu u Havani postavit će se pitanje, treba li Egipat izbaciti iz pokreta? Jugoslavija je po pitanju arapsko-izraelskog sukoba bila radikalna, ali nije bila spremna na tako u radikalnost, govori profesor doktor tvrtko Jakovina, s za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jugoslavija jest 67. godine, zajedno sa arapskim zemljama, prekinula diplomatske odnose sa Izraelom, omogućila dopremu oružja što vlasitoga, što sovjetskoga. Tito je otišao na sastanak zemalja Varšavskog ugovora u Mosku, što je bilo bez presedana. I u tom smislu je došlo do jednog neugodnog skretanja sa, sa kurse zemlje koja je od početka podržavala nastanak Izraelske države, koja je isporučivala oružje Izraelu na samom početku, što je bila Jugoslavija ili davala svoj teritorij da se tamo sljeće avionima na putu za, za Izrael, to je toista bila određena promjena. I drugo, bilo je tu vrlo neugodnih i besprizornih zapravo državnika, čega su u Beogradu bili svjesni, a koliko sam vidio po dokumentima ne mogu reći da nisu. Međutim, jedno je načelo prevladavalo stalno, a to znači ovako, mi se borimo za ravnopravne odnose malih i velikih u međunarodnoj areni. Što se događa u zemlji, unutar zemlje, to je unutarnja stvar svake od tih zemalja. I tu Jugoslavija misla na sebe. I njen režim je bio pod znakom pitanja od mnogih skupina i na zapadu, abome i na istoku. Međutim, režim iznutra je stvar unutarnjih promjena. Ako će iznutra biti maknuto, onda bi to, to je bilo nešto što se moglo poduprijeti ili priznati, ali izvana ne. I čak su znali biti vrlo tvrdoglavi u tome. Treba biti fer i reći da u jednom drugom slučaju su Sjedinjene države zastupale istu poziciju kao Jugoslavija na primjer, kada je 78. godine svrgnut režim Pol u Kampučiji demokratskoj. 17. travnja 1975. godine u glavni grad kambodže Phnom Penh, ušli su crveni kmeri. Tako je počelo ono što je francuski svećenik François Ponchon nazvao nultom godinom Kambodžanske povijesti. Crveni kmeri i njihova misteriozna komunistička partija, koja se krila pod nazivom Ankar ili organizacija, počeli su izgradnju komunističke demokratske kampućije. Prema najkonzervativnijim procjenama tu će izgradnju životom platiti oko milijun Kambodžanaca. U Kambodži crvenih kmera smrt je bila posuda. Postojala je izreka Ankar ubija, ali ne objašnjava. Čovjek je mogao poginuti zbog najmanje sitnice, zbog krađe banane, zbog uzgajanja povrća, zbog toga što je sisao krv goveda. Ljudi su sve to radili, jer je u toj zemlji vladala glad. Ljudi su živjeli od rijetke juhe od riže, koje je imalo oko 400 kalorija. Ubijalo se zbog partijskih sukoba. Ukratko, ljudi su ubijani lakše od životinja. U crnoj knjizi komunizma piše. Stivljaštvo sustava kulminiralo je u pogubljenjima. Kako bi se štedjelo na mecima, ali nedvojbeno radi zadovoljavanja čestog sadizma izvršitelja, najčešće nije bilo strijeljanja. Prema studiji Slivinskog strijeljano je 29% žrtava. pro tome, bilo je 53% razbijenih lubanja, željeznom šipkom, krakom, trnokopa, mjestimice, motikom, 6% obješenih ili ugušenih u plastičnim vrećama, 5% zadavljenih i nasmrt pretučenih. Sva svjedočenja potvrđuju da je samo 2% pogubljenja bilo na javnom mjestu. U kampući se ubijalo izbog unutar partijskih obračuna i zbog pripadnosti krivom narodu. Posebno su na meti bili pripadnici naroda Čam i vjetnamci na istoku zemlje. Kada je unutar partije pobjeđena pro provjetnamska struja, počelo je opće ubijanje na istoku zemlje. U kratkom je vremenu pobijeno oko sto tisuća ljudi, ili kako su ih crveni kmeri nazivali, kmerskih tijela s vjetnamskim umovima. Pored toga, crveni kmeri su počeli upadati u Vjetnam i pustošiti pogranična sela. Počelo se govoriti o tome da se Kampući treba pripojiti cijela delta Mekonga. Sve to je zazvalo reakciju Demokratske republike Vijetnam vojsci koja je do tada pobijedila francusku, američku, južno-vjetnamsku i kasnije kinesku, trebala je par dana da završi posao sa crvenim kmerima. Invazija je počela u prosincu 1978. Pol Potov režim slomio se u sječnju 1979. i Sada se postavilo pitanje, koji režim priznati? Onaj genocidni Pol Potov ili marionetski provjetnamski koji je zaustavio bijenja? Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije je podržala svrgnuti režim crvenih kmera nije to bila jedina sumnjeva potpora i savezništvo tijekom hladnog rata. A i u pokretu nesvrstanih bilo je i kako besprizornih vladara. Tako da su neke dvojbe bile postavljene, naravno, pred režim, od kojih nije najmanja ona što učiniti sa tzv. borcima za slobodu, a zapravo vrlo često običnim teroristima, koji su se borili protiv, već prema tome, po, po arapskom svijetu i tako dalje to bi sve moglo čuditi danas ako bismo išli od pretpostavke da je Jugoslavijski režim nije bio sam po sebi režim koji je bio besprikoran. I s druge strane takvih poteza je bilo i sa razno raznih st st strana. Visoka politika nije mjesto moraliziranja. U uvijek je taj problem. Ako nešto na kraju uspije, onda i nemoralni potez izgleda puno prihvatljiviji. A ako nešto se pokaže potpunim promašajem, onda je on i nemoralan, osim što je bio promašenom politikom. I to se često vidjelo. Nije suma svega toga uvijek bila jasna, ali je, konačno Jugoslavija sama imala svoja ideološka ograničenja. Ono što podupira i ono što smatra važnim poduprijeti. Brojni od tih ljudi su se nalazili na teritoriju Jugoslavije, ili su imali ovdje azil. Međutim, tu je doista bilo različitih ljudi. Tu je bilo i oni koji su podupirali princa Sihanu, ka iz a ti nisu bili neprihvatljivi, uvjetno rečeno i zapadnoj strani, barem, barem u nekim momentima. Tako da, da je taj, sve je u jednoj dinamici i Tak, Takva je bila i politika prema trećem svijetu. U listopadu 1962. godine svijet je došao na rub nuklearnog rata. Sjedine američke države i Savez Sovjetski i republika skoro su se zaratili oko Kube, na kojoj su sovjeti razmistili rakete s nuklearnim bojevim glavama. Sukub je razlišen sporazumom. Sovjetski savez povući će rakete, Sjedinjene države neće izvesti invaziju na Kubu. sporazumom nisu bili zadovoljni Fidel Castro i režim koji je vladao Kubo. Sovjetski savez ništa u tom sporazumu nije pitao. Luis Perez u knjizi Kuba između reforme i revolucije piše. Kubanci su naučili da socijalistička solidarnost ima svoje granice. To što su sovjeti povukli svoje rakete, a da se nisu barem pretvarali da se savjetuju s Havanom, samo je pocijetilo Kubance na njihovu stalnu ranjivost. Amerikanci su bili neumoljivi protivnici, sovjeti nepoznani saveznici. Nakon toga, kubanski napori usredotočili su se na stvaranje novih sigurnosnih sporazuma. Trebalo je smanjiti političku i ekonomsku izolaciju i tako u jednu ruku smanjiti američku prijetnju, a u drugu pojačati učinkovitost u pregovaranju oko uvjeta savezništva sa Sovjetskim savezom. Kuba je nastojala prvo zapaliti vatru revolucije u zemljama Srednje i Južne Amerike. Ernesto Che Guevara formulirao je takozvanu strategiju Foko, strategiju revolucionarnih žarišta po uzoru na ono iz koje je nastala kubanska revolucija. Zemlje Južne i Srednje Amerike odgovorili su već 1962. suspendiranjem kubanskog članstva organizacije američkih država. Dvije godine kasnije sve zemlje članice te organizacije osim Meksika prekinule su diplomatske odnose s Kubom. Brzo je postalo jasno da revolucija u Srednjoj i Južnoj Americi neće biti. Fidel Castro i njegov režim prilagodili su se toj situaciji. U svibnju 63. Kuba je poslala u Alžir liječnički tim od 55 ljudi. U listopadu, kada je došlo do napetosti na granici između Maroka i Alžira, Kuba je u Alžir poslala 686 pripadnika specijalnih snaga na uruženih teškim oružjem. Bio je to početak kubanskog angažmana u Africi. Krajem 70. na tom će kontinentu biti razmješteno na desetke tisuća kubanskih vojnika do konferencije nesvrstanih u Havani Kuba će postati najveći izvoznik revolucije i pouzdani saveznik sovjetskog saveza. Konferencija u Havani u rujnu 79. godine je zasigurno bila jedna od međaša pokreta, zbog toga što je Havana za Castra bila Dolazak dakle na međunarodnu scenu sada drugi put. Prvi put je to bilo ne osobito slavno u vrijeme kubanske raketne krize i pobjede u revoluciji. A sada, nakon jednog mirnijeg razdoblja, kad se za Kubu nije čulo toliko u međunarodnim odnosima, kada je Kuba prolazila kroz nevjerojatne gospodarske probleme i promašaje, sada je Kuba imala iza sebe određene rezultate koje je željela naplatiti. A to znači da je Sovjetski savez mogao pomoći Kubancima prebaciti vojnike u Afriku. Fidel Castro je govorio da je to vraćanje i rasne, rasnoga duga Africi otkuda su brojni Kubanci ali i naprosto njegova internacionalna ideološka dužnost i kubanski vojnici deseci tisuća njih su vodili uspješne borbe koje su rezultirale pobjedom i uspostavljanjem prokubanskih, ali zapravo prosovjetskih vlasti u nizu zemalja Angoli koja nije bila mala niti siromašna zemlja u Etiopiji gdje je došlo do prevrata i ako hoćete revolucije, kubanski vojnici su bili i tamo u znatnom broju, moreći se protiv Somalijaca koji su također promijenili strane i sad stali na američku stranu, boreći se protiv Etiopije, do Južnoga Jemena gdje su sve bili kubanski vojnici. Međutim, kubanski savjetnici i, i instruktori su bili u Mozambiku, Jugvine i, i Bisau i u nizu zemalja. Sada je Castro htio to kapitalizirati. Castro je imao vidljive rezultate i u Latinskoj Americi se pojavio Jedan niz državnika Koji su smatrali da je Kubanski put zapravo pravi put Za Fidela Castra i Kubu Ideja miroljubive koegzistencije Bila je teško prihvatljiva Nije bilo mirnog puta u revoluciju Svijet je podijeljen na dva nepomirljiva tabora, onaj revolucionarni i onaj drugi, kojemu se revolucija tek treba dogoditi. Jedina strategija za pobjedu revolucije je oružana borba u obliku gerilskog pokreta. Taj revolucionarni žar se nije svidio Sovjetskom savezu. Luis Perez u knjizi Kuba između reforme i revolucije piše Godine 1967. Moskva je smanjila potporu nafti za 20% i tako uzrokovala pražnjenje kubanskih naftnih pričuva i novi krug racioniranja goriva. I u zlučaju da Havana nije primila poruku, Sovjeti su objavili planove za povećanje izvoza nafte u Brazil i Chile, dvije zemlje koje su s Kubom imale gorke sporove. Castro i njegov režim morali su se približiti Sovjetskom savezu kako bi preživjeli. Tražeći nezavisnost i nastojeći da po čege varinim riječima ne postanu sovjetski pijun, kubanski revolucionari postali su još više ovisni o Sovjetima. Ali promijenile su se prilike u Srednjoj i Južnoj Americi. Prvo je Čile uspostavio diplomatske odnose s Kubom. Slijedile su ga Peru, Olivija, Emajka, Guayana, Trinidad i Tobago, Argentina. Godine 1975. nestalo je Portugalsko kolonijalno carstvo i novanastale države poput Angole, Mozambika, Gvineje, Bisao i Zelenorijskih otoka bile su i kako zahvalne Kubi za pomoć u borbi protiv Portugalaca. Kubanski se utjecaj sada širio, ali uz logističku pomoć Sovjetskog saveza. Kubanske vojne misije uspostavljene su u Južnom Jemenu, Sjera Leoneu, Gvineji i Somaliji. Kubanci su poslali svoje trupe u pomoć Siriji tijekom Jom Kipurskog rata. Kasnije će kubanska vojska doći i u Etiopiju. I te zemlje, pobjedom opijena Kuba, pobjedom ošamučen uh, Vijetnam, s tim zemljama je Castro želio pokret učiniti onim što on smatrao da je, da, da je prirodno. Da su zemlje istočnog lagera prirodni saveznici, jer se bore protiv imperialnih bivših sila dalje To su zemlje koje su kolonijalne, koje su izrabljivale dalje što Sovjetski savez nema i on je doista mogao to i po vlastitoj primjeru uh, zapravo potvrđivati. Međutim, Castro imao problem da je većina zemalja pokreta bila, ako ne samo pasivno, bila nezainteresirana i nevoljka da se to dogodi, a neke zemlje od kojih je Jugoslavija bila najagilnija su to željele pod svaku cijenu spriječiti. S jedne strane bi bilo urušavanje brozovog životnog dijela, ali bilo i drugih razloga. Castro je tome želio doskočiti, svjestan toga, s pozicije predsjedavajućega. Kako pokret nije imao čvrstu strukturu, onda se često i manipulacijom mogla stvoriti atmosfera određena. Atmosfera se, primjerice, mogla stvoriti tako da je na galeriji postavio svoje bojovnike koji su vrlo glasno aplaudirali nekima, odnosno da je Castro zloupotrijebio listu oni koji su se prijavljivali za govor tako da je namjerno rasporedio one za koje je mogao pretpostaviti da će govoriti kontra njegovih ideja vrlo kasno u trenutku kada je dvorana bila prazna ili kada novinara više nije bilo ili kad su se izdanja zatvarala dok su oni koji su podupirali njegov stav bili agilni, alertni, očito dijelom organizirani i javljali su se svaki puta kada su čuli nešto što je bilo protivno njihovim stavovima. Kubanska politika imala je znatan broj obožavatelja. Pomoć nije bila samo vojna. Tijekom 70. godina oko 20.000 kubanaca, civila, uglavnom građevinskih radnika, inženjera, tehničara, liječnika, agronoma i učitelja, poslano je u zemlje trećeg svijeta kako bi im pružili pomoć u izgradnji. Oko 40. zemalja na tri kontinenta primilo je tu cijevinu pomoću. Samo je oko 3500 učitelja i 2000 liječnika poslano u te zemlje. Oko 10.000 stranih studenata primjeno je u Kubi na studiranje. Uglavnom su došli iz Afrike i Južne Amerike. Pojna pomoć imala je svoje pristalice odobravate. Kubanska vojska održavala je na životu režim u Angoli i spriječila nadiranje vojske Južnoafričke republike, tada jedne od najomraženijih država na svijetu. Pokret nesvrstanih odao je priznanje takvoj kubi. Luis Perez piše. Konferencija pokreta nesvrstanih održana 1976. godine u Šrilanki pozdravila je kubanski internacionalizam. Konferencija pohvaljuje Republiku Kubu i druge države, pisalo je u završnoj deklaraciji samita pokreta nesvrstanih, koje su pomogle narodu Angole u zaustavljanju ekspanzionističke i kolonijalističke strategije rasističkog južnafričkog režima i njegovih saveznika. I uz znak odobravanja kubanske politike u trećem svijetu, pokret nesvrstanih je jednoglasno izabrao Havanu za mjesto održavanja sljedećeg samita. Odluka je također značila da će sve do sljedećeg samita 1983. prvi čovjek kubanske vlade Fidel Castro služiti kao organizacijski predsjednik pokreta nesvrstanih i njegov međunarodni glasnogovornik. Tako je Kuba, maleni Karibski otok, zauzela značajno mjesto u međunarodnoj politici. Sada je ta Kuba tražila vodstvo u pokretu nesvrstanih. Na ruku joj je išla činjenica da su neke vodeće zemlje pokreta bile zauzete drugim poslovima i problemima. U Havani nije bilo zainteresirane Indije, Indija je bila naravno i bila visoko zastupljena, ali je Indija prošla kroz izbore. I s druge strane Indija je imala određeni strah od prevelikoga zamjeranja e, Sovjetskom savezu. Jer je Pakistan postajao sve... Pakistan imao e, novu vlast sa generalom ul Hakom, koji nije bio prijateljski prema Indiji. S Kinom su imali od 60. godina, 62. godine do, do, do danas praktički stvarni strah od Kine. I Kina je zauzela dio indijskoga ili spornoga teritorija. I u tom trenutku, pošto je Kina bila u problemima sa Sovjetskim savezom ili sukobu sa vlastite strane... E, Indija naprosto nije željela kroz nesostane se sukobljavati sa Sovjetima, od kojih je, je mogla doći jedina prava pomoć u nekim drugim slučajevima. A naročito su u nepovoljnoj poziciji bili Egipćani koji su kojima je prijetilo izbacivanje iz pokreta, iako su veliku diplomatsku pobjedu već odnijeli na sastanku u Liberiji afričkih zemalja, gdje su afričke zemlje, i to zahvaljujući Crnoj Africi prije svega, izglasale da on ostaje članicom, jer je među Arapima je došlo do užasnih napada na Egipćane, jer su Egipćani izdali, izdali na taj način da su se dogovorili oko Sinaja Izdali palestince, izdali arapski interes i zemlja koja je bila vodeća u pokretu sada se, sada se našla u situaciji da ostale vide vlastitu šansu, naročito Sadam Hussein u Iraku, koji je imao viziju da Irak postane stožarna arapska zemlja, a to se moglo ostvariti na taj način da se Egipat izbaci iz pokreta. I to je bio prijedlog arapskih e, zemalja, dakle to je bio jedan od glavnih bojeva i drugi glavni boj je bio tko predstavlja demokratsku kampučiju, odnosno narodnu kampučiju u Havani. 70. godina 20. stoljeća vodstvo Jugoslavenskog saveza komunista i države bilo je sve zabrinutije za zdravlje Josipa Broza Tita. On je bio u kasnim 80. godinama i godine su bile i takako vidljive. Tvrtko Jakovina u članku povodom 28 godina od smrti Josipa Broza objavljenom u tjedniku Globus u broju 2. svibnja 2008. piše... Za zdravlje se Josipa Broza Tita posljednjih godina njegova života neprestano brinulo šest liječnika, dvije fizioterapeutkinje i pet medicinskih tehničara. Predsjednika je dežurni specijalist dočekivao u pola šest ujutro, davao mu pripremljene lijekove i preuzeo bocu s mokraćom. Dok je tito bio na masaži, liječnik je analizirao razinu šećera i pripremio injekcije inzulina. Od 1977. jedan je liječnik redovito bio budan noću, kako bi analizirao maršalovo disanje. Dežurstvo je uvedeno zbog straha od srčanog zastoja, što se najčešće događalo ujutro. Te 1979. Josip Broz je usprko s godinama i zdravlju do konferencije nesvrstanih posjetio osam zemalja. Postavilo se i pitanje treba li oni ići u Havanu, ne toliko zbog zdravstvenih obzira, koliko zbog mogućnosti da Castro pretvori samit u paradu potpore Sovjetskom savezu. Ali u pitanju je bilo jedno od životnih dijela Josipa Broza i u Havanu je krenula velika jugoslavenska delegacija, predvođena titom. U pratnji su mu bili savezni sekretar za vanjske poslove Josip Vrhovec i državni sekretar Budimir Lončar, glavna se borba vodila oko pitanja Egipta i Kambodje. To su bila dva osnovna pitanja. Ovo je dominantno u svim dokumentima. I kad se gledaju specijalni bilteni koji su za Tita rađeni svakoga dana sa rezimeom najvažnijih zaključaka, onda zapravo vidite kako je potrebno razlikovati javno dostupne izvore od onih izvora koji se nalaze u arhivima ili još uvijek nedostupnim arhivima. S jedne strane, u, u tiskanim dokumentima o konferenciji, o zaključcima konferencije, izgledalo bi da se najviše razgovaralo o Južnoj Africi, o apartheidu, o problemima razvoja dalje U materijalima koji su desetak stranica svakoga dana specijalno za Tita rađeni, ako je bio motor konferencije, tu o tome gotovo uopće nema govora. Tu se samo na ove glavne političke stvari bio naglasak, od kojih je pitanje Kampučije i pitanje Egipta bilo najvažnije. Tito je sletio na Havanu i dočekao ga je Fidel sa bratom Raulom i najužim vodstvom. I Atmosfera je bila nevjerojatna. Budimir Lončar, koji je bio tada za stolom, je doduše imao ulaz ili imao kontakt sa zamjenikom ministra vanjskih poslova, koji mu je pokazao nacrt Kastrovo govora, koji je bio vrlo radikalan i Castro je doista održao jedan prosovjetski govor. I međutim atmosfera za večerom je bila izvrsna. Castro je e, u latinoameričkom stilu previše hvali toliko komplimentirao da se stvorila jedna atmosfera da je to, da je zapravo jugoslavinski koncept prevladao, da, da, da Castro neće pokušati prevući pokret na drugu stranu, što nije bilo lako s obzirom na sastav pokreta, međutim to nikako nije bilo zadano samim brojevima zemalja. I kad je došao trenutak kad je Kastro održao govor, on je doista bio silno neugodno iznenađenje mnogima. On je izuzetno naposjednjene države zaista radikalizirao atmosferu i stoga se čekalo drugi dan odgovor prvog govornika na, na konferenciji što je bio Broz. Konferenciju nesrastavih u havani otvorio je predsjednik Kube Fidel Castro. Govor mu je bio vatren. U magazinu Time govori ovako opisan. Odjemenu u poznatu maslinastu vojnu odoru, Castro je otvorio samit nesvrstanih, koji se održava u Havanskoj palači za konferencije, 80 minuta dugim govorom, u kojem je osudio jenkijevske imperijaliste i njihove stare i nove saveznike, među kojima svrstavam i kinesku vladu. Ta primjedba navela kineskog veleposlanika da u znak prosvjeda izjuri iz diplomatske galerije. Opravdavajući svoj avanturizam u Africi, Castro je hvalio plemenite požrtvovne kubance, koji daju svoje živote boreći se protiv ekspanzionizma južnoafričkih rasista i drugih oblika imperialističkih napada na ljudsko dostojanstvo i integritet i nezavisnost sestrinskih država. Kubanci su, objavio je on, socijalisti i radikalni revolucionari, dodajući da mi smo prijatelji Sovjetskog saveza. Na tako vatreni Kastrov govor trebalo je nekako odgovoriti. Tajmom novinar citira jednog jugoslavenskog diplomata koje je taj Kastrov govor nazvao otrovnim. Na razočarenje tajmovih novinara, Titov govor nije bio tako žestog. Jugoslavenski predsjednik odlučio se na subtilniji pristup. Titov govor, Tito imao pripremljena dva verzije govora. Jednu Blažu i drugu koja je trebala biti... Tvrđa, iako ona je bila puno ispranijana što bi se to, ona dakle nije parirala Kastru na isti način. On je ponovio isključivo glavna načela i rekao ono što pokret treba biti, vrlo ograničeno dajući patske. Međutim, u konferencijskoj diplomaciji je to očito bilo dovoljno ili dovoljno jasno i bilo je dovoljno jasno nekim novinarskim krugovima. Neki su smatrali da je trebao biti puno jasniji u tome što je rekao, a ne samo naslutiti. Neki su smatrali da je upravo to trebalo, takav državnički gard, da se ne spušta na razinu bojovnika Kastra i ostalih. Međutim, borba se trajno nastavila, i e, vrijeđanja e, su ponekad znala biti nevjerojatna između državnika koji su tamo govorili. Senegalski je primjerice ministar vanjskih poslova užasno grubo vrijeđan i osobno i kao predstavnik e, prozapadne zemlje je odkupa. Čak se Castro ispriča ime vlastitog ministra vanjskih poslova. Međutim, simbolički je završetak konferencije bila uspjela inicijativa, koja je zapravo bila inicijativa Budimira Lončara. Onda je on to predložio Joži Vrhovcu, koji je bio ministar vanjskih poslova, savjesni sekretar za vanjske poslove, koji je rekao potporu imaš, ali to gura i gura i tiho. Ako se nešto dogodi, ja ću te vaditi, ali nemoj, ne plasiraj tu informaciju. Naime, došlo se na ideju da se pojača ta jugoslavenska platforma, da se Tita predloži za povelju kojom će se odat priznanje njemu kao snivaču pokreta. Tu rezoluciju potpore Titu trebalo je napisati u tišini književnik i prevoditelj Ivan Ivanji bio jedan od članova Jugoslavenske delegacije na konferenciji u Havani. U sobu Jugoslavenskom eleposlanstvu u Havani, u kojoj on privremeno radio, u kasne sate stigla su dvojica diplomata. U svojej knjizi Tito prevodilac, Ivanji ovako opisuje taj susret. Milo je negdje oko polnoći. U ambasadu stiže Budimir Lončar, sjedimo od naših diplomata. Čini mi se da se zvao Darko Šilović. Prekidaju me, upravo diktiram. Za njih se mora napisati nešto važnije i hitnije. Ajde u redu, Lončar je stariji počinu. Dak Daktilografkinja i ja moramo poslušati, iako ne shvaćam što na svijetu može biti važnije od Biltena za Tita. Darko nešto diktira šaptom. Lončar nervozno hoda gore-dolje po prostoriji, što nikako nije njegov način. Čak me i ne pita kako sam, iako se danima nismo vidjeli. Rekoh, bjesan sam, pospan sam, ovako ću još kasnije dospjeti u krevetu, pa i ja počinjem marširati gore-dolje po sobi. Moj državni sekretar i ja se šetamo jedan mimo drugog u relativno maloj prostoriji, a ne gledamo se u oči. Mora da je bilo komično. Slučajno prolazim pored tog Darka i, ne razmišljajući što činim, nenamjerno, samo zbog toga što zaista ne znam kako da ubijem vrijeme, bacim pogled u pravcu pisaćeg stroja. Darko poskoči i gotovo uplašeno prekriva papir. To se tebe ne tiče. To ne smiješ vidjeti. Ivanji piše da se nakon tih riječi uvrijedio i počeo da viče na državnog sekretara Lončara i diplomata Stuparića. Nakon vike je istrčao je na ulice Havane što su Lončar i Stuparić tako tajnovito pisali. Bio je to tekst rezolucije kojem se zahvaljuje Josipo Brozu na svemu što je učinio za pokret nesrstanih. Bio je to način da se usujeti kubanski juriš. Trebalo je najprije potiho da se ne sazna to u kastrovim krugovima, i kubanskim krugovim, krugovima do domaćina, koji su znali raditi nevjerojatne stvari, naprimjer Titov govor bi oni znali sakrit u nekakve pokrajne prostorije, pa su onda jugoslavenski diplomati koji je došao ogroman broj, vjerojatno dijelom i zbog toga, onda to vadili i šapirografirali e, nove primjerke da bi se to distribuiralo svugdje. E, kad se skupilo tridesetak potpisa s tim prijedlogom, onda su tek upoznali Tita. I Tito je odgovorio, ne znajući da je zapravo sve jugoslavenska inicijativa, rekao je, pa dobro ako već žele mi to dati nekim daju, nemojte ih dekuražirat u tome. I bio je prijedlog da najprije Kenneth Kaunda, zambijski predsjednik, predloži, međutim, Kaunda je napustio konferenciju ranije i to je učinio sekuture iz Gvineje vješto na iznenađenje predsjedavajućega, Kubanca, međutim, takva je bila atmosfera i takva je bila situacija uz 30 potpisa da je to aklamacijom prihvaćeno. I to je mogao biti simbolički završetak. On je naravno u Jugoslavijskim izvorima uvijek više naglašavan kao pobjeda te linije. E, mogao je biti jedan drugi završetak. Drugi završetak je bio burmanski. Burmanci su izašli za govornicu i rekli da ako ovo ovako se nastavi, da pokret nema nikakvu udušnju, da se pokret raspusti i da se iznova traži akreditacije za članstvo. Dakle, bilo je ogrom, veliki broj nezadovoljnih kako je to išlo. Međutim, u dokumentima Kubanska platforma nije prevladala. Jest na jednoj razini primjerice, odnosno tu se pokazuje ograničenja djelovanja pokreta. Kampuće nije bila predstavljena. Kuba je 1979. godine došla na domak preuzimanja pokreta nesvrstanih. Nije ga preuzela, ali ipak pokazala da je postala moćna. Do sljedeće konferencije pokreta nesvrstanih Fidel Castro je imao vremena učvrstiti svoj položaj. Slavlje nije dugo trajalo. Na drugom kraju svijeta jednu je zemlju članicu pokreta nesvrstanih okupirao Castro moćni zaštitnik. Vrh Sovjetskog saveza nije bio zadovoljan Hafizullahom Aminom i njegovim režimom. On je Afganistan počeo kretati prema Pakistanu i Sjedinim državama. Par je puta bio upozoren od sovjetskih hođa da to ne radi. Nije poslušao. Onda je došao kuhar Sotrovo. Kada to nije uspjelo, 24. prosinca 1979. pripadnici 105. gardijske zračno jurišne divizije sletjeli su na kabolsku zračnu luku. Kod Termeza, na rijeci Amudariji, granicu je prešla 360. motostreljačka divizija i krenula prema Kabulu. Slijedile su je druge postrojbe sovjetske vojske. zamjena su se trebali pobrinuti pripadnici specnac postrojbi i posebna postrojba KGB-a poznata pod imenom Zenit. Kako je predsjednička palača izgledala nakon naleta sovjetskih posebnih snaga, opisuje general kasni povijesničar Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsije za carstvo. Amin, njegova obitelj i svi upalači, tjelohranitelji, rođaci i sluge, bili su ubijeni. Tijekom napada Amin je očajnički nastojao stupiti u kontakt sa sovjetskim veleposlanstvom. Na skupom parketu bila je velika mrlja, razmazana čizmama sovjetskih vojnika. Bila je to krv nesretnog diktatora, koji se nije pokazao po volji svojim šefovima u Moskvi. Sovjetska vojska uspješno je upala u Afganistan i na vlast dovela sovjetskom savezu vjernog Babraka Karmala. Ali Afganistan je bio zemlja članica pokreta nesrstanih. Ma koliko se druge zemlje divile Kubi i bile sklone sovjetskom savezu, agresija je uvijek opasan presedan u međunarodnim odnosima. U siječnju 1980. većina nesvrstani zemalja glasala je u Ujedinjenim narodima za rezoluciju kojom je osuđena sovjetska invazija na Afganistan. Kuba je htjela postati nestalna članica vijeća sigurnosti. Za to je trebala dvotrećenska većina u općoj skupštini. Nije ju uspjela dobiti, jako su nesvrstane zemlje imale golemu većinu u općoj skupštini. To je, s jedne strane, broza vjerojatno silno iscrpilo. S druge strane, razvoj koji je išao dalje je pokazao određena slabljenja i lutanja u vanjskoj politici. Naime, dugo vremena je prijetila ili kao Domaćen idućeg samita je konfigurirao Bagdad. S obzirom da je počeo rat između Iraka i Irana, od toga se moralo odustati. Međutim, Jugoslavija se silno dugo zalagala za, za Bagdad bez obzira. To nije moglo biti popularno ni među Egipćanima, kojima se Irak nametao kao glavni suparnik, je sada u ratu pa je bila nešto drugačija situacija. A s druge strane, je Jugoslavija zapravo na taj način branila gospodarske interese zbog zaista lukrativnih poslova sa oružjem koji su išli prema Iraku. Tako da je konferencija održana u New Deliju što je bilo ovoljno za smirenje unutar pokreta međutim pravi, pravo je razočarenje i pravi pokazatelj pada nastupio kasnije osamdeset godine kada je kastro na neki način dobio određenu zadovoljštinu naime već osamdeset godine jugoslavija se počela kuloarski baviti idejom da bi možda mogli postati domaćini samita osam 25. pet obljetnica će biti pokreta i da se naprosto pokret dovede u zemlju koja je bila već u dubokoj krizi da bi se pokazalo da na međunarodnom planu ona da bi se uozbiljile segmenti e, države i to je dijelom postala gotovo fiksacija tadašnjeg državnog tajnika odnosno saveznog sekretara refa dizdarevića Nakon Havane do kraja Hladnog rata održane su još dvije konferencije, ona u Deliju i ona u harara. Tijekom Hladnog rata pokret nesvrstanih nije bio jedan od glavnih igrača u međunarodnoj politici, ali nije bio niti nevažan. I njavanjem Hladnog rata pokret će početi gubiti na važnosti. Kodine 1989. u Ruinu održana je konferencija nestrstanih u Beogradu. Bio je to sumrak Hladnog rata i sumrak Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Pokret nesrstanih nastavio je postojati i nakon hladnog rata. Ali taj pokret nije bio niti sjena onoga što je postojalo tijekom sukoba dvaju blokov. Koori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. O krizi u Jugoslaviji su svi pričali, primjerice još 80. godina kada Jugoslavija je 85. kada Jugoslavija pokušala izborit se za osmu konferenciju, Senegalski predsjednik je u pa Vrhovca kao člana predsjedništva pitao kako će to izgledati sa vašim predsjedništvom koje se svake godine mijenja, da li to znači da će pokret imati svake godine novog predsjedavatelja. Što samo po sebi nije morao biti najveći problem. Malo je bilo nezgodno ko će zapamtiti ta naravno, imena svake godine. Međutim, zapravo je na taj način slana poruka da Jugoslavia iznutra ima ozbiljnih problema. Pitanje je da li može zemlja okupirana vlastitim problemima biti solidan šef pokreta koje je trebalo konferencijski organizirati, koordinirati jednu akciju kroz Ujedinjene nacije i, i tako dalje. Tu se vidjela već duboka kriza kao što je uvijek unutarnja kriza povezana sa vanjskom i, i obrnuto i tu se vidio dakle pad u nečemu što je Jugoslavija dakle stvorila i godinama koristila za vlastite probitke onako kako su ih shvaćali oni koji su bili na vlasti.